10. Og dette er en historiske berättning om Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet. Nå ble det etter hvert født dem sønner etter vannflommen. Japheths var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Meshek og Tiras. Og Gomer sønner var Askenas og Rifat og Togarma. Og Javans sønner var Elisha og og Tarsis. «Kittim» og «Dodanim». Fra disse ble befolkningen på nasjonenes øyer spredt omkring i sine land, hver etter sitt tungemål, etter sine slekter, etter sine nasjoner. Og Kams sønner var Kurs, og Misraim, og Putt og Kanan. Og Kurs hadde sønnene Seba, og Havila, og sapta og Raama og Sapteka og Ramas sønne var Saba og Dedan. Og Kurs blev far til Nimrod. Han var den første som ble en veldig mann på jorden. Han viste sig som en veldig jeger i opposisjon til Jehova. Derfor heter det, akkurat som Nimrod, en veldig jeger i opposisjon til Jehova. Og begynnelsen til hans rike ble Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Siniar. Fra det landet dro han til Assyria og gikk i gang med å bygge Nineve og Rehoboth-ir og Kala og resen mellom Ninive og Kala. Dette er en store byen. Og Misraim blev far til Ludim og Anamim og Lehabim og Naftuhim og Patrusim og Kasluhim, som felisterne utgikk fra, og Kaftorim. Og Kanan blev far til Sidon, hans førsteføtte, og het og Jebusittene, og Amorittene, og Girgashittene, og Hevittene, og Arkerne, og Senittene, og Arvadittene, og Semarittene, og Hamatittene, og siden ble kananernes slekter spredt omkring. Kananernes grense kom da til å gå fra Sidon like til Gerar, nær Gaza, like til Sodoma og Gomora, og Adma og Sebojem, nær lasa. Dette var kam sønner etter deres slekter, etter deres tungemål, i deres land etter deres nasjoner. Og Også Sem, forfader til alle Ebre-sønnene, bror av Jafet, den eldste, fikk etterkommere. Sem-sønner var Elam, og Ashur, og Arpaksad, og Lud, og Aram. Og Arams sønner var Us, og Hul, og Getir, og Mars. Og Arpaksad ble far til Shela, og Sjela ble far til Eber. Og det ble født Eber to sønner. Den enes som var Peleg, for i hans dager ble jorden delt, og hans brors navn var Joktan. Og Joktan ble far til Almodad og Sjelef og Hasarmavet og Jera og Hadoram og Usal og Dikla og Obal og Abimael og Saba og Ofir og Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner, og stedet hvor de bodde kom til å strekke sig fra Mesha, like til Sefar, fjellområdet i østen. Dette var Sem sønner, etter deres slekter, etter deres tungemål, i deres land, etter deres nasjoner. Dette var Noahs sønners slekter, etter deres avstamning, etter deres nasjoner, og fra dem ble nasjonene spredt omkring på jorden etter vannflommen.